Negyedik fejezet 731. nap Amikor az öreg tárcsázós telefon fűsüketítő csörgése felriasztotta, John még mindig ugyanabban a testhelyzetben feküdt az íróasztalára dőlve, ahogy pár órával korábban elnyomta az álom. A Jennifer sírjára néző ablakok nyitva voltak, s a telefon kitartó berregései között John odakintről valami mást, Pisztolylövéseket is hallani vélt. Régi felhúzós órájának halványon foszforeszkáló számlapjára nézett, még alig múlt hat óra. A tagjaiban kimerültség lüktetett, amikor a füléhez emelte a kajdlót. John, Richard Black vagyok a városházáról. Épp most futott be egy jelentés a North Forky víztározó melletti megfigyelő állásból. Tűzharc folyik odafönt. John elfolytott egy ásítást és megpróbált koncentrálni. Rendben, rögtön ott vagyok. Hívd fel Mauri hercőt, szólj neki, hogy álljon ki a terepjárójával, és rázza fel a reagáló egységet. Ez a csapat a város katonai részegeiből verbúválódott, és nyolc heti rotációban beosztott a városháza melletti tűzoltó laktanyában elszállásolt emberből állt. A város északi határa mentén előforduló kisebb tűzharcok és csetepaték nem számítottak újdonságnak. Valószínűleg ezúttal is a fosztogatók próbáltak némi élelmet lopni, vagy a mitchell hegy lábánál élő családdal folytatott végeláthatatlan vitájukban kezdődött újabb agresszív fejezet. Az efféle rajtaütések inkább csak bosszantóak voltak, és nem igazán jelentettek valódi fenyegetést, bár az elmúlt évben egyik oldal sem úszta meg halálos áldozat nélkül. A lehetőséget azonban, hogy egy sokkal a veszélyesebb banda jelent meg a régióban, az efféle esetekben sosem lehetett kizárni. A horda életben maradt tagjairól szányra kapott plegykamáig tartotta magát, egyesek szerint még mindig a környéken bujkáltak, hogy újból egyesülve bosszút állhassanak Black Mountain városán. Bárki is robbantotta ki a ma esti felfordulást, John, akár egy vadnyugati serif kötelességének érezte, hogy a dolog végére járjon. Tekintettel a korahajnali hűvösre hosszú nadrágot és kockás inget húzott, majd Makala feladta rá a álló kevlár mellényt, amelyet a katonaság ajándékozott neki, mielőtt kivonultak volna asheville -ből. John atokjába csúsztatta 45-ös pisztolyát, és elindult az ajtó felé. Gondolom, csak egy újabb pitián erviszály sóhajtotta. De az is lehet, hogy egy eddig ismeretlen banda kóstolgatja a védelmünket. Amíg ki nem derítem, pontosan kilő kire, a legrosszabb eshetőséggel kell számolnunk, vagyis, hogy a fosztogatók egy csoportja szándékosan támad ránk. Ha valóban ez a helyzet, tudod, mit kell tenned. Makala már most a kezébe vette a 12-es kaliberű puskát, mintha a férjét igyekezne meggyőzni arról, hogy az otthona biztonságban van. Aztán gyengéden megcsókolta john -t. Vigyázz magadra! John csak mosolygott. Én vagyok a megtestesült megfontoltság. Vágta az újabban szinte szogenként ismételgetett válaszát, és már sietett is ki az ajtón. Úgy félpercnyi próbágotás és káromkodás után végül az egyszert is sikerült beindítania. John lerobogott a kocsi bejáron, spinnaltokon belül a Montvéd főiskola kapujánál járt. Az egyetlen éber szolgálatban lévő őrtisztelegni próbált, a gesztus azonban inkább egy félszeg integetésre emlékeztetett. Két perc múlva John megérkezett a városháza elé. A reagáló egység már be is szállt egy nehéz, négykerék meghajtású kis John régi barátja, Mauri Hurt pedig szintén épp ebben a pillanatban futott be második világháborús zsipjén. Black tiszteletes a városháza kapujában várta őket. Bármi újság, kurjantott felé John. A behatolásról tett telefonos jelentés óta a megfigyelő állásról semmi. A lövések abba maradtak, a víztározó északi partján viszont kigyulladt egy épület. John őszintén remélte, hogy bármiről szólt is a balhé, a felek most arra befejezték a dulakodást. Könnyen lehet, hogy csak pár részek huligán lövöldözött egymásra, de nem zárhatta ki azt sem, hogy fosztogatók törtek be a North Fork völgybe, és a megfigyelő álláson szolgálatot teljesítő csapat rég holtan hever. John a városi tanácstól, az öreg veteránoktól és másoktól is sokszor megkapta már, hogy Black Mountain vezetőjeként az efféle helyzetekben hagynia kellene, hogy mások végezzék el a piszkos munkát, neki magának pedig hátra kellene maradnia a városházán. Irakban annak idején ugyanebben a helyzetben volt, és megesküdött rá, hogy soha többé nem cselekszik így, ha az emberei hajlandó hajlandóak kockára tenni az életüket, neki is ott a helyük mellettük. John bepattant Mauri mellé a Zsippbe, és azonnal megadta a jelet az indulásra. A két járműből álló konvoj megindult nyugat felé a szét úton. Az egykor virágzó forgalmú helyek, a háztartási bolt és a bort megcsokoládét áruló üzlet is régen lehúzta a redőnyt, ablakaik betörve és bedeszkázva porosodtak. Közlekedési lámpák sem pislogtak már sehol, az út üresen futott alattuk, egy-egy a támadás napján robbant autót leszámítva, mára persze mindegyiket kifosztották a felhasználható alkatrészekért. Miközben a város nyugati oldala felé vezetős lejtő útszakaszon ereszkedtek, minden sötét volt körülöttük. A hűvös levegőben tavaszi illatok szálltak, a zsip körül suhogó szellő pedig határozottan felrázta john Mauri John Kedvenc sarki hoddogárus bódiját elhagyva a régi 70-es országútra tért, a stand ugyancsak kifosztva és kiégve árválkodott az út mentén. Hamarosan elhaladtak az állami veterán temető mellett, ahová közös megegyezéssel a város védelmében elesetteket is elhantolták a hivatalos köztemetőként funkcionáló golfpálya helyett. Jones szinte ösztönösen tisztelgésre emelte a kezét, ahogy Mauri, a légierő veteránja is. A fuvar igen fázósnak ígérkezett a nyitott jibben, amit Mauri évekkel korábban vásárolt és fáradtságot nem kímélve állított helyre. Johnnak még most is a Patton tábornok című film ugrott be az élményről, noha ellentétben a különc hadvezérrel ő általában nem ágaskodott a szélvédő fölött, és nem üvöltözött a módjára a teljes utazás alatt. Hamarosan elérték az annak idején is alig-alig őrzött, ronda és teljesen fölöslegesen kerítéssel körbevett Börtönt, majd ráfordultak a kanyargós útra, amely az Esvil városát ellátó Norsforki víztározóhoz vezetett. Valami ég, jelentette ki Mauri, bár John maga is látta a víztükrön megcsillanó vörös fényeket. Lassan elérték a tározót körülölelő gátat, ahol a megfigyelő állomás is volt. Két idebeosztott diák merészkedett elő az álcázott bunkerből, hogy friss jelentést tegyenek, a tó túloldaláról hangokat hallottak, amit néhány perces tűzpárbaj követett, és valami ki is gyulladt. Ha a tó felszíne már a normális beszélgetés hangjait is ennyire felerősítette, egészen valószínű volt, hogy az érkezésük a jippel és a négykerék meghajtású kis teherautóval szintén nem maradt észrevétlen. John pár percig szótlanul fürkészte a nagyjából 400 méter széles tószemben lévő partját. Valamiféle kaiba lángolt a túloldalon. A nap előtt az Ashwild ellátó víztározó környékén szigorúan tilos volt bármiféle épületet emelni, vagyis valószínűleg egy felgyújtott szezfözdéről vagy egy újonnan összetákolt kunyhóról lehetett szó. Vajon megéri a kockázatot, hogy közelebbről is szemügyre vegyék, vagy okosabb lenne várni még egy kicsit? A Step familia több mint 200 éve telepedett le a völgyben, és sokakkal ellentétben egészen derekasan tartották magukat a nap után. Az előző évben termeltek annyi fölösleget, hogy csirke és sertéstenésztésbe kezdjenek, függetlenítve magukat a városban még mindig működő jegyrendszertől. Megbízhatóan és tisztességesen kereskedtek a helyiekkel. Talán ennek a rajtaütésnek is az állt a hátterében, hogy az ő értékes élelemkészleteiket akarták megszerezni a támadók. A család egy problémásabb ága a határ közvetlen közelében élt, általában felváltva kereskedtek és szivakodtak a fosztogatókkal. John gyanította, hogy a támadás egyfajta bosszú lehetett. Törvényszegés ide vagy oda, valami nyilvánvalóan bűzlött odaát, át, John pedig a végére akart járni a dolognak. Ha egyszerű tolvajok voltak az elkövetők, ellenük John előnyben volt, ő ugyanis jól ismerte a terepet, míg a támadók nagy valószínűséggel nem. Persze akkor is tennie kellett valamit, ha csak a Stepclown újabb ostoba üzelmei okozták a kalibát, John őszintén remélte, hogy csupán ez utóbbiról van szó. John jelzett, maga köré gyűjtötte a reagáló egység tagjait, és végignézett a fiatal arcokon. Feszültnek tűntek, de láthatóan készen álltak az akcióra. Én most előre megyek. 45 méterrel mögöttem, csatárlázba fejlődve kövessetek. Uram, előre menni a mi feladatunk, nem az öné. A szószóló természetesen grész volt. Ez most más, mondta John. Ha csak a familia balhézik a tóparton, ők mindannyian ismernek engem, titeket viszont nem. Ha ti elől, könnyen lehet, hogy előbb lőnek és csak utána kérdeznek. John felállt, jelezve, hogy további vitának nincs helye. Kilépett a bunker mögül, és elindult a tó nyugati partján vezető bekötőúton. Egyszerre lépéseket hallott maga mögött, és megfordult. Mauri volt az, kezében egy második világháborús M1-es Te meg mégis mi a fenét csinálsz? – kérdezte John. – Csak elkísérlek a kis sétádra, ez minden – válaszolta Mauri. Jól van, de igyekezzünk nem elsietni a dolgot! A fosztogatók valószínűleg már felszívódtak, ritka, hogy nyíltan szembeszállnak egy teljes katonai egységgel. Ha viszont mások. John elcsendesedett. Szó nélkül haladtak tovább a vízpart mentén. A tűzropogásán kívül nem hallatszott semmi zaj, a tótuke visszaverte a lángok fényét. Johnnak a régi filmek legendásan pocsék szálló igéje jutott eszébe, túl nagy a csend. Aztán hirtelen elszabadult körülöttük a pokol. Valami nem volt rendjén, a csontjaiban érezte. Annak idején a gyalogsági kiképzés alatt keményen belénevelték, hogy a csatatéren mindig hallgatni kell az ösztönökre, hiszen könnyen lehet, hogy valójában egy-egy tudatosan fel sem fogott inger, egy ághalk recsenése, egy alig érezhető illata a levegőben, vagy egy általános baljós érzés készeti reakcióra az embert. Hirtelen kiáltás hallatszott egészen közelről. Hé! Hey, Bárk és közelít! Segítségre van szükségünk ide fönt! Mintha Wizzon Step hangja lett volna. Wizzon Maga az? Kiáltott vissza John. Nem jött válasz. Vélzon! John Materzon vagyok! Mi a fene folyik itt? Pár pillanatig csend volt, majd a folytott hang újra megszólalt. Megsérültem, John! Segítség kéne! Mi majd felderítjük a dolgot, uram! hátrafordult, és Grészt látta guggolva közelíteni. John egy dühös mozdulattal jelezte neki, hogy maradjon nyugton, és egyszer s mindegy kiadós fejmosást is kilátásba helyezett az ügy tisztázódása után, amiért a lány egyértelműen szembe ment a parancsával. Grész csupán néhány évvel volt idősebb Elizabethnél, a családja Jacksonville-ben lakott, ő maga pedig a nap óta a főiskolai kampuszon élt. John annak idejében megtárgyalta rész szüleivel, hogy mi a teendő egy esetleges helyzetben, mire ők egyértelműen a lelkére kötötték, hogy a lányukat mindenképpen tartsa a főiskolán, ahol biztonságban tudhatják. A beszélgetés emléke e pillanatban egészen ironikusnak hatott, mintha a szülők előre megbeszélték volna, hogy valami szörnyűség van készülőben. John ránézett grace és átfutott rajta az a temérdek kockázat, amit a lány mindeddig vállalt, és újra vállalni akart. Hogyan nézhetne a lány apjának és anyjának szemébe, ha egy szép napon beállítanának a kampuszra? Mit érezne ő maga, ha szemtől szemben állna Elizabeth parancsnokával, miután a lánya bevonult? A gondolatmenet végére érve pontosan tudta, mit kell tennie. Ha egy napon Grészszülei bekopognak hozzám a lányukat keresve, azt mondom majd nekik, hogy én magam küldtem kelepcébe? Hogy miattam kellett meghalnia? El nem mozdulj innen, súgta hátra Grésznek. Johnt hirtelen szinte leküzdhetetlen vágy fogta el, hogy rágyújtson egy cigarettára. A barátja, Mauri nyízz szemmel, feszülten figyelte. Itt valami nagyon bűzik, súgta Mauri. – Nem mondod? John képtelen volt többet kinyögni. Hirtelen félelem fogta el, de nem hagyhatta, hogy ez az érzés egy ennyire kritikus pillanatban átvegye a döntései feletti irányítást. Hey, – Hé, az Istenét! Segítsen már valaki! Hangzott fel újra a gyenge, erőködő kiáltás. John mocorgást hallott maga mögül, a sztep család tagjai tartottak feléjük az úton, állíg felfegyverkezve. A fosztogatók vagy már rég leléptek, vagy ebből igazi vérfürdő lesz, döbbent rádzson. A Steppek bizonyára nem hagyják annyiban, ha bármilyen bántódás éri egy rokonukat. Grész, menj vissza, és tartoztasd fel a Steppeket. Ez rátok is vonatkozik! Uram! Ez parancs! Sziszegte John. Mauri, tartsd vissza őket. Én előre megyek. Teljesen elment az efe, John. fakadt ki, Mauri. Te menj vissza, és majd én megyek előre felderíteni. A te feladatod nem az, hogy szétlövesd a segged egy részek vagy bandával, hanem hogy hátulról irányíts. Ha tényleg az öreg sztep kiáltozik, valószínűleg csak berúgott és hasra esett valamiben. Vagyis a testegedet lövessem szét a sajátom helyett, mi? kérdezett vissza John, és mosolyt erőltetett az arcára. Valószínűleg szó sincs fosszogatókról, csak ezek az átkozott idióták öntöttek fel a garatra, és kezdtek el a saját árnyékukra lövöldözni. John felállt! Maurinak persze igaza volt, és ezt John is tudta. A hordával vívott csatára és a Fredericksel pár órával korábban folytatott beszélgetésére gondolva, azonban mélységesen elege lett abból, hogy másokat küldjön a veszélybe maga helyett. Jelen körülmények között sokkal egyszerűbb is volt, ha személyesen végzi el a piszkos munkát. Jelzek, ha tiszta a terep, mondta, majd a 45-ös pisztolyával a kezében elindult előre az árokban kuggolva. Nagyjából ötven métert tehetett meg az út mellett, mikor egy akarján támaszkodó a másik kezével az oldalát szorító alakot látott meg az úton feküdni. Az öreg Wilson step volt az. Lassan közelebb ért hozzá, mire Wilson igyekezett felé fordulni. John ekkor döbbent rá, mennyire kijött már a harci gyakorlatból, a lángoló épület fényében tündöklő vízszükör most is mögötte volt, tehát az út túloldaláról bárki kristálytisztán láthatta az ő körvonalait. Hey – Hé, John, feküdj! – kiáltotta Wilson. John meglátta az apró piros pöttyöt a melkasán. – A csúszott ki a száján. – Rendben van, materzon, Emelje fel a kezét, és szép lassan induljon meg az úton! – Ne haragudj, John! – lihegett Wilson. Jó nagyos szobaság volt csak úgy elárulni a nevet, hallod-e? Itt vannak mögöttem. John ösztönösen cselekedett, villámgyorsan megpróbált a lézer forrása felé lőni, amely álszázott pozícióból villant fel az út fölötti domboldalon. A másodperc tölt részével később a melkasát érő golyó becsapódása óriási erővel szorította ki a tüdejéből a szuszt, ő maga pedig térdre esett. Sietős lépteket és újabb lövéseket hallott maga körül. Lassan megpróbált megfordulni, egy pillanatra úgy tűnt, mintha Maurit épp mögötte terítették volna le. Ekkor hatalmas ütést érzett a tarkóján, és minden sötétségbe borult körülötte. Hajnalban motorzúgásra, éles fájdalomra és zuhanó érzésre ébredt, fölötte fák lombjai húztak el a magasban. A jármű nagyot döccent, ő pedig majdnem felszisszent a tarkójába és a melkasába nyillaló fájdalomtól. Megpróbált megmozdulni, azonban összekötözték a kezét és a lábát. Mi a fene folyik itt? Fel akart ülni, mire éles hangot hallott a füle mellett, épp elég közel ahhoz, hogy az írtózatos szájszagot is megérezze. Én nyugtom maradnék a helyébe, vagy kap még egyet a búrájára. Egy pillanatra elcsendesedett. Valahányszor a kocsi, amelyben feküdt, ráhajtott egy bukkanóra, Johnba bele a fájdalom. Bódultnak érezte magát és szédült az agyrázkódás jellegzetes tünetei. Egyik szemét félig kinyitva a kis teherautó végében egy nagy darab, szakállas alakot látott rejtőszínű gyakorló ruhában üldögélni, kezében rövid csövű, lézelszélzós M4-es géphegyverrel. Sütött a nap, az aranyló ragyogás csupán a fák lombjai és a reggeli köd meg valamelyest. Johnnak úgy tűnt, egy mind lejjebb és lejjebb ereszkedő útszakaszon haladnak. Érzései szerint valahol a Micselhegy túlsó oldalán lehettek, vagyis több mint 1800 méteres magasságból ereszkedtek le a lakott völgyek felé. A sofőr sebességet váltott, csont pedig legalább még egy járművet és röhögést, majd egészen váratlanul éles svítást hallott. Mint hadisznók lettek volna. A fenébe is! Bárkik is az elrablóim, pár átkozott disznó és néhány üvegszesz miatt keveredtem ebbe az egészbe. John felnézett a férfira, aki túlszul ejtette. Hol vagyok? Hamarosan megtudod. Pillanatnyi csend következett, John feje pedig csak úgy lüktetett a fájdalomtól. Szomjas vagyok, kaphatnék valamit inni. A férfi kuncogott egyet, és rövid ideig a fejét forgatva mérlegelte, hogy az efféle kérésekben kié is lehet a döntő szó. Végül egy üveget szedett elő a zsebéből, kiúzta a dugót, és John felé nyújtotta. Gúzsban a kezem, jegyezte meg John, mire a férfi elvigyorodott. Na, hát akkor ezt kóstold meg, mondta a fickó, és John szájához emelte az üveget. Szesz volt, tiszta szesz. John köhögve és nyert le egy kortyot, hogy egy pillanat múlva egyből kis is hányja az egészet. A férfi nagyot káromkodott, majd jó ízűen kacagott egyet, amikor John újra elvesztette az eszméletét. Na jól van, hozzátok ide a rohadékot! John arra riadt fel, hogy valaki a lábánál fogva a teherautó platójának vége felé. Ahogy a szemét nyitogatta, alig-alig tudta elnyomni a letaglózó pánikot egy megcsillanó vadászke, és láttán, vajon most azonnal elvágják a torkát? Végül csak a kötelet metszették el a bokáján, durván lábra állították és ráparancsoltak, hogy forduljon megén. Rövidesen a kezét is szabaddá tették, a kötéllel együtt egy vékony bőrréteget is lenyisszantva a csuklójáról. A helyzet hirtelen visszarepítette zöldfülű hadnagy korába, a rémálomszerű táborban átélt kiképző gyakorlatokhoz, azokba az időkbe, amikor a fizikai bántalmazás még a kiképző program szerves és elfogadott része volt. Bár a társaival együtt mind tökéletesen tudatában voltak, hogy valójában az Észak-Karolinai Fort Bragg katonai bázison vannak, a kiképzés kinyal jó néhányukat így is a végletekig megtörték. John kificamodott bokával, óriásira adagadt szemmel és megrepett bordával próbált megszökni a táborból, amit a kiképzők valójában el is vártak mindegyik őjüktől. Ő menet közben rátámadt az egyik úgynevezett szöldsapkásra, sikerült is nagy élvezettel ágyékon rúgnia, Amiért viszont később, amikor fordult a kocka, a többi őr nemigen fogta vissza magát, alaposan bosszút álltak rajta. A kiképző tábor egy dolgot kitörölhetetlenül belénevelt, sosem utas fájdalmat és félelmet. John gyűlölte be is bárni, de nem volt jól, és a félelme elfolytása sem ígérkezett egyszerű feladatnak. Egy erdei tisztáson álltak, nyilvánvalóan több kilométerre északra, a Michell hegytől, amelynek csúcsa és gerince is tisztán kivehető volt a kora reggeli napsütésben. John úgy tippelte, hogy valahol Burnsville városának közelében lehetnek. Ezek szerint a fosztogatók birodalmának szívébe hozták. Hozzátok ide! john durván lögdösni kezdték, s bár majdnem elesett, elkeseredetten igyekezett talpon maradni, és fenntartani az emberi méltóság látszatát. Egy hegyi útkereszteződés volt a közelben lévő tűzoltósági épület mellett, a garázsban tűzoltó autó állt. Egy kiégett benzinkút, néhány lerobbant ház és pár könnyű szerkezetes lakóépület volt még a szomszédban, amelyek mostani kinézetük alapján már a nap előtt sem lehettek valami rózsás állapotban. Az imént hallott parancsoló hanggazdája egy kerti széken trónolt, a tűzoltó állomást nyitott hangárjának belsejében. Néhány terepszínű ruhába öltözött, sugdolózó férfi állt a körül, akik folyamatosan John felé tekingettek. Kábultsága ellenére Johnnak egy régi film jutott eszébe pár meggondolatlan kajakosról, akik egy a grúz hegyek közt töltött hétvégére indultak, egy film, amely annak idején minden északi srácot halára rémített. Amikor felvették a gyúkra és elköltözött New Jerseyből, a déli barátai gyakran ugrották is vele, mondván ide jelennek kajakozni egyet és megismerkedni néhány kedves helyi figurával. A tűzoltóállomás garázsában áldogáló alakok közül többen is statisztálhattak volna a filmben, különös tekintettel egy megfeketedett fogú, kajánul vigyorgó pasasra, aki, John úgy gondolta, az elmúlt éjjel meglőtte őt. Egyedül egy értelmi fogyatékos, benjo pengető pengető kisrásztelte volna még autentikusabbá a mélységesen rémisztő összképet, a látvány az Epelecs-hegység déli vidékeinek lakóiról elterjedt legrosszabb sztereotípiákat idézte fel Johnban. Ez lenne hát a nagy John Materson. John egyelőre csak humályosan látott, a feje pedig továbbra is sajgott a korábbi ütéstől. Az átkozott foga is lüktetett a fájdalomtól, őt pedig a rosszul lét újabb hulláma kerülgette. Ez aztán pocsék egy nap a javából jegyezte meg magában. Nagyot taszítottak rajta hátóról, John pedig betántorgott a tűzoltóállomás garázsának árnyékába, a kerti ülő ülősötét alak eleinte csak kuncogott a nehézségein, majd ráparancsolt valakire, hogy hozzon széket a vendégnek. John remegő terdel le a székre, és levegő után kapkodva hajolt előre, bár a lélegzetvétel így is, úgy is kínzó fájdalommal járt. Arra gyanakodott, hogy a melkasát ért errepezhette egy-két bordáját. Hívjatok orvost, Josh talán betörte szegény pajtásunk fejét. Örülhet, ha csak azt törtem válaszolt egy hang. Telibe találtam a melkasát, aztán szép nagyot húztam a tarkójára. A szép kis kevlár mellénye nélkül most egy hullával társalognál. Takaros kis mellény, Materzon! Az életét köszönheti neki, szólt az első hang. Valaki segítsen a vendégünknek kibújni belőle. Mi magunk is jó hasznát vehetjük. John nem ellenkezett, csak egy fájdalmas nyögést folytott el magában, amikor a nem túl óvatos kezek leúzták róla a golyóálló mellényt, a fekete fogú pasas pedig a golyó becsapódásának helye körüli kék-fekete zúzódásokra mutatott. A mellény az enyém! Jelentette be. Én lőttem le, és én ejtettem fogjul. Ezt majd később megbeszéljük. Minden zsákmány a közösbe megy. Árohat életbe! Mordult fel dühösen az elfeketedett fogó férfi. George és a kerti ülő férfi, aki egyértelműen a csoport vezetőinek tűnt, egy pillanatra szavak nélkül egymásnak feszültek. George végül káromkodva a földre dobta a mellényt, és kiviharzott az épületből. A kevlár súlyától megszabadulva John megmozgatta a vállát, és hátradőlt a párnázott székben, közben mélyeket lélegezve megpróbálta felmérni a sérülései súlyosságát. Minden egyes levegővétel hasogatott, bár összességében még mindig jobban járt, mintha egy nagyságú kimenetisebb tátongott volna a hátán, a szíve pedig darabokra szakadt volna a bordáig között. – Na, hadd látom a nyomorótját! Hangzott fel ezúttal egy valamelyest idősebb női hang. John a bejárat felé fordította a fejét, és egy őszhajú, enyhén meggörnyetnőt látott kopott farmerben és kockás inkben közeledni kezében régi típusú orvosi táskával. Az orvosnő odalépett hozzá, Elővette egy zseblámpát, és olyan közelről világított a szemébe, hogy John hunyorogni kezdett. A nő parancs szavára követni kezdte a fényt a szemével, míg a kemény érdes ujjaival végig tapogatta a fejét. A vizsgálat maga is nagy fájdalommal járt, az erős fény pedig egy pillanatra elvakította john A nő ezek után John melkasát tapogatta végig a szedcsontja mentén, az erőteljesebb nyomásra a férfi újból összerezzent a fájdalomtól, majd koszos ujjával a szájában nyúlt, s egy pillanatig vizsgálatta a nyálát, mielőtt az ujját a flanelingébe törölte volna. Nincs vér a nyálatban, kögsz felvért? kérdezte. John nem válaszolt, csupán a fejét rászta meg lassan. Jó, csak egy törött borda, a tüdőt nem szúrta át! Hánytál? Egy kicsit, nem rég. – Agyrázkódás, nem vészes, plusz egy-két törött borda, ennyi? A nő minden további megjegyzés nélkül felkapta az orvosi táskát, egy hatalmas zoboz aspirint húzott elő, és két tablettát nyomott John kezébe. – Ezeket vedd be, aztán keresd meg reggel! – mondta, és elsétált. – Az orvosok gyöngye! – sóhajtott John, mire a vendéglátója felnevetett. Meggi a legjobbakit ismerek. Volt össze, két golyót bányászott ki belőlem, fájdalomcsillapító hiány egyetlen korcs tisztaszesz. ittam, mielőtt turkáni kezdett bennem. John látása tisztulni kezdett, és lassan a vendéglátójára emelte a tekintetét. A bőrű férfi e mostani világ körülményei közt olyan sokakhoz hasonlóan, egészen kortalannak látszott, Külsőre olyannak tűnt, mint aki a 30 évei derekán jár, belül azonban sokkal öregebb volt. A néhány tucat társánál valamivel jobban öltözöttnek nézett ki, farmert és katonai inget viselt, szűkre szabott vállán felvarróval, amely a 101-es légiszállítású hadosztály híres jelképét ábrázolta, egy sast. Az ing bal ujja a vár volt tűzve és üresen lifegett, a férfi bal szemét pedig szemkötőt akarta. Az álla durva vonalú és roncsolt volt, akár egy üreg tölgy fakérge. Forrest Barnett örmester vagyok, a százegyesek esek egykori technikai tiszt helyettese. Jobb kezével az üres ing mutatott. Ezt egy afganisztáni szarfészekben vesztettem el úgy tíz évvel ezelőtt. Elmosolyodott, majd a szemkötőre és az arcát sebb helyre pökött. A karom volt az első, azt egy házilag tákolt bomba vitte le. A szakaszomból senki sem érte túl. Istenem, milyen csodás is volt szitává lőni a rohadékokat, amikor végül kidugták az orrukat, hogy ellenőrizzék a posztítást, amit ránk szabadítottak. Mire az utolsóval is végeztem, oda lett az egyik szemem a legendáson sármos képemmel együtt. Halkan felnevetett. A maga háborúja persze más volt. Ezredes úr, jól mondom? Valami olyasmi. Válaszolt óvatosan John. Burnett végignézett a körülöttük állókon. Ma különleges vendégünk van, jelentette be jó hangosan, hogy mindenki halhassa. Egy valódi ezredes. Jól ismerem a szoriát, aféle könyvmógy tisztel van dolgunk. Egy ideig még a pentagonban is olvasgatott, mi alatt a hozzánk hasonló gyalogosokat a legutóbbi háborúba küldözgették. Már a helyi hősé zsát, mert megállt parancsót a pogány hordának. Á, is! Kotyogott közbe az egyik jelenlévő. Mi ötvenen úgy szétrútok volna a seggüket, hogy Grinsboroig repülnek? A banda helyestő kacagásban tört ki. A vezér dühös pillantást vetett a közbeszólóra. Fogd be a pofád! Vicsorgott rá, mire a férfi szegezett tekintettel hátra lépett. John egyelőre nem szólt bele a beszélgetésbe, mit is mondhatott volna. Burnettnek bizonyos szempontból igaza volt. A főiskola után valóban számos előnyben részesítették, ami mindközre játszott a döntésében, hogy egyből hadnagy ranggal lépjen be a hadseregbe. A tájszólásából ítélve börnett helyi fickónak tűnt, aki valószínűleg hazafias nekibuzzulásból, vagy épp az általános szegénység miatt vonult be önkéntesként a 2001-es New Yorki terrortámadások után, hogy később testben és egy egyaránt megtörve térjen haza Afganisztánból. Megyűjtötte az ezüst csillagját is, amiért a háborúban jól eltángálta a kis ruhadékokat, aztán évekig lószalt sem csinált. Élvezte a nyugdíjat, ezredes úr! John nem válaszolt. Barnett nyíltan a melyikünknek volt rosszabb játékba akarta belerángatni, amiből John csak veszesként kerülhetett ki, ezt a tényt már a napot megelőző években is készségesen vállalta volna, hiszen a visszavonult ezredeseknek sokszor valóban jobb dolgok volt, mint másoknak. Egy fékező és félszemű, szétroncsolt arcú őrmester rövid távon szép nagy adag szimpátiára és jó akaratra számíthat ugyan, különösen a vietnámi veteránokat ért szörnyűségek után, na de hosszú távon? Nézze őrmester! Ha agyon akar lőni, vagy fel akar akasztani, inkább fogjunk hozzá, és legyünk túl rajta. Hagyjuk a süketelést. A döntés úgyis a magáé, csattant fel John, magában igazat adva börnet teljes jogos haragjának. Még ha megpróbálna is az életéért könyörögni, süket fülekre találna, ebben biztos volt. A tömeg nagy része elcsendesedett. Bár a tűzoltóállomás előtt áldogálók közül az elfeketedett fogú George, a fickó, aki fogjul ejtette Johnt, vezetésével páron rögtön készségesen felajánlották a szolgálataikat, mint önkéntes kivégző osztag. Baronet komoly arccal végigmérte Johnt, majd lassan elmosolyodott. A fenébe is, Materson! Legalább van némi vér a pucájában! George keríts fedelet a feje fölé, meg egy ágyat, had aludja ki azt a csúnya fejfájását. A fekete fogú pasas nagyot sóhajtott, majd kilépett a beszélgetést távolabbról figyelők csoportjából, és keményen lábra állította John-t. Kelt kis mázlista, jegyessze meg jó hangosan, hogy mindenki hallhassa. Vigyázz rá, mondta Burnett. És bilincseld a lábát az ágyhoz! Annak idején biztosan benyomták valami szaros szabadulós menekülős tanfolyamra, és most is Rambó filmeket pörget a fejében. John felnézett börnetre. Én megszöktem, amikor velem csináltatták végig. Folytatta az. Hát maga? A szart is kiverték belőlem. Vallotta be John. Gondoltam. Csak egyetlen kérdés. Ki velem a Terzon ezredes? A többiek az egységemből. Mi lett velük? Azt hiszem, leszettünk egyet, aki maga mögött jött. John lassan nemészette a hírt, és igyekezett uralkodni az alcvonásain. Vajon Maurin is volt golyóálló mellény? Egy barátja? kérdezte Barnett. Igen. Na és ha megöltük? Akkor pontosan tudja, mit fogok tenni, ha egyszer kiutok innen. Barnett bólintott. A maga pajtásai, a steppek kezdték az egészet. Pokoli rosszest sóztak ránk, úgy egy hónapja. Ólon volt benne, George majdnem bele is halt. Csak Móresre akartuk tanítani őket. Felgyújtottuk a szaros kis lepárlójukat, és megfújtunk némi élelmet, Ezután kicsi elmérgesedett a dolog. Magára viszont tényleg nem számítottam a Matelzon. Mi csoda zsákmány? És a szebb család? Civileket nem ölünk, ha nem muszáj. Vágta rá élesen, Burnett. John most George felé fordult. Ha tényleg megölte a barátomat, személyes elszámolni valunk van egymással. Ha valaha kikerülök innen, maga halott ember. Mondta lassan és nyomatékosan. Az ütés, amit ezek után az állára kapott, még jó pár órára leterítette. Maga aztán ostoba egy barom, remélem tudja, ezredes úr. John nagy nehezen kinyitotta a szemét. Valójában már legalább fél órája ébren volt, de tettette az alvást, hogy összeszedje a gondolatait és kitalálja, mit évő legyen. A korábbi dacosságával talán kivívott némi tiszteletet, azonban az álkapcsa egészen elzsibbat és sajgott George ütése miatt, talán még néhány foga is kilazult. Szerencsétlenségére az ütés épp a másik oldalról érkezett, így a fájós foga továbbra is kínoszta. A szemét kinyitva örömmel tapasztalta, hogy legalább valamennyire képes fókuszálni. Börnett az ágya mellé húzott széken ült, és egy gőzölgő bögrét nyújtott felé. Az illat egészen megigézte john -t. Valódi kávé. Elnyomott magában egy fájdalmas nyögést, felült és elfogadta a bögrét. Egyelőre nem tudta, Börnett a jó zsarut készüle előadni neki, s ezért kínálta valami olyannal, amit Black Mountainban közel két éve senki sem látott. Mindettől függetlenül átvette a bögrét, és a felét szinte azonnal ki is itta. Pár perc kellett csak, hogy megbánja a dolgot, amikor a forró kávé leért az egyébként üresen kongó gyomrába. Egye meg ezt! Rendbe hozza a gyomrát! Börnett egy szelet frissen sült kenyeret nyújtott felé, amely már már hihetetlen módon igazi vajjal volt megkenve. Egy kicsit savanyú volt ugyan, de így is isteni. John elvette és azonnal befalta, próbálván elnyomni az elragadtatás hallhatósóhajtásait. sóhajtásait. Magasságos ég, gondolta magában. Valódi kávé, kenyér és vaj, ételek, amiket egész életünkben a világ legtermészetesebb dolgának vettünk. Mi a fenétkezdjek magával? vágott a közepépe börnett. Jelenleg három lehetőséget látok. Az első, hogy lepuffantjuk vagy felkötjük elrettentésül mindenkinek, aki packázni akar velünk. Elég nagy neve van itt a környéken, szóval a kivégzése igencsak vakmerőtet lenne a régebbi lakosok szerint. A második lehetőség, hogy megtartjuk rabszolgának. Tudja, mi volt a bevet gyakorlat 250 éve az indián törzsek és a fehérek közt egyaránt, ha meg akartak tartani egy foglyot? Elvágták az Achilles inát, hogy ne futhasson el. Ha így is gond volt vele, kaszrálták. Úgy bizony, valami olyasmi. Na és a harmadik lehetőség? Próbálkozott, John. Elenged, vagy megpróbál váltságdíjat kérni, értem? Jó felé szadrászik, de még mindig nem tudom, melyik a legjobb megoldás. Válaszolt Burnett. Magát kérdezni persze értelmetlen lenne. Túl büszke, hogy nyíltan forszírozza a harmadikat. A félelem miatt meg sem említeni a másodikat, ha jól gondolom, a dacossága talán arra készítettné, hogy maga kérje az elsőt, és jelenleg azt kell mondjam, az embereim többsége hajlana is a dologra. George lőtte meg a melkasát az éjjel, és nekem elhiheti, már akkor végezni akart magával. Ha nincs velünk a nővér, aki nemrég megvizsgálta, be is fejezte volna, amit elkezdett. Azt hallottam, meggiverte ki a kezéből a puskát, és parancsolt rá, hogy élve hozzák haza. Miért nem zárja le a dolgot nyilvánosan? Nagy tiszteletet vívhatna ki vele pár embere előtt. Burnett elvette tőle az üres kávésbögrét és a tányért, majd letette őket a földre. Nagyjából ezt a reakciót vártam mezredes úr. Maga nem az a panaszkodó típus. Akár őszintén csinálja, akár csak megjátsza magát, be kell vallanom, a stratégiája valamelyest működik. Egyetlen nagy hátránya lenne annak, ha agyonlőném vagy felkötném, a legnagyobb helyi viszályt robbantanám ki vele, amit ezek a hegyek a polgárháború óta láttak. A városi pajtásai nem nyugodnának, amíg szép nagy halmot nem raktak a hulláinkból. Tehát amit javasolt, ezredes úr, az pont, hogy az életben hagyása mellett szól. Elhagyhatnánk ezt az ezredes őrmester Dumát? Mondta John, és régi barátjára, Washington Parkerre gondolt, aki a főiskola biztonsági őreként olyan ütőképes katonai erőt faragott egy csapatnyi ilyet hallgatóból, amely még a vérszomjas hordát is képes volt megállítani, igaz, ő maga oda a csatában. Washington élete végéig nem volt hajlandó feladni Johnnal az ezredes őrmester hagyományt. Az egész rettentően nyomasztotta Johnt és úgy sejtette, hogy ez már élete végéig így lesz. Máig kísértette az érzés, hogy kettejük közül valójában a különb ember, öreg barátja Washington veszett oda. Rendben van, Mr. Materson. Esetleg jobban örülni a tanár úr vagy a professzor megszólításnak? Hagyjuk a süket dumát. Csak John és kész. Apokolba is, hiszen végül is én sétáltam bele a maga csapdájába. Én hogy szólítsam? Burnett nevetve hátra a székében. A hegyeken túl, Tennessee-ben hallottam egy őrült pasasról, aki elvárja, hogy szentséges úrnak szólítsák. Heywood megyében egy egykori lelkipászor azt állítja, hogy Jézus született újjá benne ezekben a nehéz időkben. Gondolom, egy csomó dilinyós rohangámostanság ezernyi különféle névvel. Burnett vigyorogni kezdett, John pedig nem bírta megállni, válaszként neki is mosolyra húzódott a szája. A kávé és a kenyér a gyomrában, amitől végre kezdte kicsit jobban érezni magát. Egyre tisztábban látta, hogy ha börnet továbbra is így beszél vele, akkor nő a valószínűsége annak, hogy épp börrel megúszza ezt a kis kalandot. Én magam eléggé szerettem a szorikat, amiket arról a mongol ipséről, Gingisről olvastam, miután láttam róla azt a filmet azzal a fura középiskolai tanárral, aki fogta magát, elment a kán egykori országába, és folyton csak az erjesztett lótejről beszélt, meg arról, hogy milyen lehetett a mongolokkal lovagolni. Persze, ha az ő nevét venném fel, az emberek biztos Star Trek rajongónak néznének. Burnett i. Genghis Khan mongol vezérre és a Star Trek sorozat hasonló nevű híres gonosztevőjére Kánra hivatkozik. A Napóleonra is gondoltam, bár így mindig a komplet őrültek hívják magukat. Vagyis marad a Forrest? kérdezte John. Egyelőre igen, részemről semmi akadálya, de odakint inkább uram, ha érti, mire célzok. Rendben. Gondolom a harmadik lehetőséget preferálja, tehát hogy engedjem szabadon, vagy kérjek váltságdíjat az életéért. Kiválasztan a mást? Szeretnék életben maradni, akár csak maga. Akkor mi a francét vadászik ránk a bandájával együtt? Csattant feldühösen börnett. John kérdőn nézett rá, és megrászta a fejét. Nem telt azonban hosszú időbe, és megbánta az utóbbi mozdulatot, mert szinte azonnal szédülni kezdett tőle. Mi a fenére gondol? Maga a múlt össze bosszú expedíciót küldött a mitchell hegy felőlünk lévő oldalára még a télbe a előtt. Három emberem esett el az egyik rajtaütésben. Na várjunk csak egy percet! Vágott közbe az egyre dühösebb fogoly. az embereivel maguk azóta zakladnak minket a hegység északi oldaláról, amióta két éve beütött a nagy krach. Halottak itt, halottak ott, az élelmünk meg kánforrá válik. Mégis, mit kellett volna tennem? Hátra kellett volna dőlnöm és hagynom, hogy kedvükre fosztogassák a városomat? Legalább az esetek feléhez semmi közünk sem volt, mások csinálták. El is kaptunk jó párat a hordából maradt menekültekből, miután maguk szétrúgták a seggüket. Egyébként pedig bárki gyilkol bárkit, tisztában van maga azzal, mennyire kihetlenít minden? át a hegyek másik oldalaros kadozik a terménytől és a legelőktől. Miután két évvel ezelőtt elszállt az áram, maguk barikádokat emeltek az úton, és aki nem épp orvos volt, vagy nem nyerte el a maga személyes tetszését, mint az a csinos kis nővérke, akit úgy hallottam, azóta el is vett feleségül, azt elhajtották a francba. John erre nem igazán tudott mit mondani. Az elhangzottak nagy része nem állt messze az igazságtól, hiszen Makala a szószoros értelmében valóban idegennek számított, bár legalább már Black Mountain városán érte az EMP támadás. john mindennek ellenére feldühítette, ahogy Burnett lekezelően csínos kis nővérkeként beszélt az asszonyról. Ha sértegetni akar, csak rajta, de a feleségemet hagyja ki ebből, szót élesen. Először is egy kardiológiai osztály főnővére, másodszor pedig a támadás pillanatában már a városban volt. Számtalan életet mentett meg a nap óta eltelt két évben, beleértve az enyémet is. Szálljon le róla, Forrest! Barnett Bólintott. Rendben, elnézését kérem! John, aki New Jersey gyerek volt, őszintén csodálta ezt az erre a régióra jellemző attitűdöt. A közhiedelemmel ellentétben a déli államok kultúrájában igenis voltak szabályok, amelyeket szinte mindenki tiszteletben tartott. Ezek közé tartozott a nők tisztelete, amit John is alapvető illemszabálynak gondolt. Burnett az imént túlőtt a célon makalát illetően, Utána azonban egyből megkövette őt, amivel egyértelműen nagyot nőtt Jones szemében. A túlélés volt a tét, Forrest. Ha mindenkit beengedtünk volna, aki a szoroson át vagy akár a hegyen túlról hozzánk téved a támadás után, tízszer annyi éhes szájat kellett volna etetnünk, és két hónapon belül egyetlen lélek sem maradt volna a városban. Kényszerhelyzetbe kerültem. Nem jó kedvemben csináltam, de meg kellett hozzom a kemény döntéseket, mert ha nem teszem, mindannyian meghalunk. Fogadni mernék, hogy maga is ugyanígy tett volna. Talán így is tett, és egészen máig birkózik az efféle döntésekkel. Nos, igen, itt nálunk is hasonló a helyzet. Ettől még persze nem volt, és most sincs joguk fosztogatni a készeteinket. Az öreg nagyi, aki megvizsgálta magát, annak idejében az Esvili Memorial Műsönkórházban dolgozott. Fálaszolt börnet, mintha biztonságosabb terepre kívánná terelni a beszélgetést. Velem is voltak itt emberek, ahogy maguknál, mielőtt kitört ez az egész borzalom. Többnyire helyi munkások a környező hegyekből, nem azok az új gazdag segfejek, akik az utóbbi időben szinte elárasztották Esvilt. A legtöbbjük csak elkényeztetett köcsög, játszák itt a nagy hippit, és a pár hektáros földek árát az egekig felverik, csak mert tetszik nekik a kilátás. Aztán hirtelen adóemelések eszek ácsingózni a kis magánakcióikhoz, minket meg jól kiszorítottak. Ó, arra persze jók voltunk nekik, hogy elvégezzük a piszkos munkát, amíg minden ment a régi kerékvágásban. Az áramszolgáltatás összeomlása után azonban egyértelmű volt, hogy el kell húznunk a városból, és szóba se jöhet, hogy visszamenjünk. Vegyük csak George esetét, aki majdnem agyonlőtte magát. A felmenői közel 200 éve élnek itt a hegyek között. Kiváló asztalos a pasas. A családjából a legtöbben az első télen éhen haltak, aztán a tavaly őszi rajtaütéskora maguk egyik revolverhősel előtte a testvérét. Nagy szerencséje van, hogy George nem locsantotta szét a fejét ott helyben, John. Fő bizonyára inkább a nyilvános kaszálásomat pártolja. Vetette oda dühösen, John. Ezzel ne viccelődjön, mert nem jár messze az igazságtól. Az ő szemében mindez teljesen jogos bosszú. John nem válaszolt. A lényeg, hogy mi is csak a túlélésért küzdünk, pont mint maguk. Lehet, hogy szakadtabban nézünk ki, és a maga által megszokott udvariasság sem dívik itt annyira, mint odalent Black Mountainban, meg a főiskolán, ahol, úgy tudom, maga valami professzor volt a nap előtt. A különbség annyi köztünk, hogy az ittenieket keményebb fából faragták, és nem adják fel csak úgy a küzdelmet. Ide fönn a hegyek közt az emberek még értenek a régi mesterségekhez. Az atlantai turisták szemében, akik az országúton vezettek át a hegyeinken, vagy évente egyszer, karácsonykor dugták fel ide az orrukat, fenyőfát venni, persze vitathatatlanul furcsa népségnek számítottunk. Valójában a fenyőbiznisz volt a legnagyobb bevételi forrásunk a duhány természtésen kívül. Belegondolt már, hányan vesznek manapság fenyőfát, vagy próbálnak olyan földeken megélni, amelyek generációk óta haszna vehetetlenek? John megérezte, hogy most bölcsebb nem közbeszólnia. Hogy maradjunk életben, ha a Black Mountainhoz hasonló városok mint elszigetelik magukat? Túl sok ember maradt túl kevés művelhető földre, az erdőkből pedig a seregnyi vadász pár hónapon belül kiírtott mindent. Egy éve nem ettem szarvashúst, és már az is igazi ünnepnek számít, ha valaki egy zsíros oposszummal tér haza. John továbbra sem szólt semmit, csak próbálta eltitkolni, hogy a bögre kávé, illetve a megkötözve és ágyhoz bilincselve töltött órák után a hólyagja lassan felrobban. Burnett figyelmét nem kerülte el John feszengése, és egy kulcsot húzott elő a zsebéből. Levette a bilincset John csuklójáról, majd az ajtó felé mutatott. John hálásan megindult kifelé. – John! Ő visszanézett. Burnett lazának kezébe vette John 45-ösét. Szép kis tukkere van. Nem szívesen lőném agyon vele, ha szökni próbálna. George napját biztosan elrontaná, ha ő helyette végül én írnám ki magát. Még ha eszébe jutott volna is a szökés, az erdőszéléhez tántorogva John belátta, hogy a vállalkozás esélytelen lenne. Bárkék voltak is ezek a fosztogatók, bizonyára nyüzsödtek a közelben, és nyilván sokkal jobban ismerték a terepet, mint ő. A hegyi út útkereszteződés körüli tisztáson lakókocsikból, és össze-vissza leparkolt teherautókból tákolt tábor állt a járművek hátuljához erősített vászontetők alatt. Itt ott tüzek lobogtak, az egyik fölött épp egy húzott disznó forgott, Valószínűleg a Step család egyik tavaszi szopós malacra lehetett. John majdnem annyi gyereket látott, mint felnőttet, többnyire elég rongyos társaságot alkottak, akárcsak a Black Mountaini kicsik a nap utáni első télen. Mindig arra felé gyülekeztek, ahol valakinek sikerült elejtenie valamit az erdőben. Az ilyesmi illatát a szél kivitte az utcára. Miután elvégezte a dolgát, John lassan visszabicegett a kunyhóba, ahol elszállásolták. Burnett bólintott, és a félautomata fegyvert a táskába tette, amit pár órával ezelőtt még John viselt. – Ölt embert, mielőtt mindez elkezdődött? – kérdezte Burnett, amikor John visszaült az ágyára. – Sosem lőttem senkire gyilkos szándékkal a két fiatal srác kivégzéséig akik gyógyszereket loptak egy szanatóriumból. Azt hiszem, jobb, ha nem kérdezem meg, mi minden ment keresztül Afganisztánban. Így igaz, válaszolt nyugodtan börnett. Figyeljen, lépjünk túl ezen a munkásos szájbeli őrmester a hegyekből, kontra az ezüstkanállal a szájában született ezredes dolgon. Nem a hegyek közt nőttem fel, de New Jersey-ben nekem is elég kemény életem volt, Jól ismerem a játékszabályokat. Ha ennyi elég hozzá, hogy gyűlöljön, hát csak rajta. Most már mindannyian ugyanabban a szarráment világban élünk, szóval mi a francot akar tőlem, ha végül mégis életben hagy? Vagy ez az egész csupán valami pervez agytorna a saját szórakoztatására, mielőtt felhúz az első fára, vagy szétlövi a fejem? Burnett bólintott, és pár perc csend után felállt. A feleségem egy évvel azután hagyott el, hogy egy kézzel, egy szemmel és a fél józan eszemmel visszatértem a háborúból. Volt egy fiunk, azt hallottam, mindketten halottak a rohadékokkal együtt, akivel annak idején lelépett. Megölték, vagy kivégezték. Burnet hezitálni látszott. Odalent éltek, sárlottban. Jóval az események után hallottam, hogy csatlakoztak a hordához. John lehajtotta a fejét. – Édes Istenem! – súgta halkan maga elé. – Talán maga, vagy valamelyik ember előtte le őket. A szarházi, akivel összejött, egy csöppet sem érdekel, remélem hosszú és kinkeserves halála volt. Ő viszont akkor is a feleségem volt, a fiam pedig ott volt vele. Gyerekeket is öltek a horda elleni csatában, John Matelson? A fiam akkor tizenkét éves volt. John felnézett Burnetre. Nem, nem öltünk gyerekeket! Ha még voltak is velük gyerekek, hátrahagyták őket az ütközet előtt, aztán később nyilván elmenekültek. Forrest, ha a felesége köztük volt, maga is tudja, mit kellett tennem. Kannibálok voltak, ez minden civilizált társadalom szabályait áthágja, azért legalábbis biztosan, amelyet épp újjá akarunk építeni. Burnett nem szólt, csak bámult rá, mintha épp az élet és halál közti döntést mérlegelni. Maga mit tett volna? kérdezte végül, John. Mit tett volna, ha foglyokat szed a kanibál barbárok soraiból? Most könyörög, Materzon, a francokat! Vágta rá élesen, John. Mondhatok bármit, is maga dönt. Az lesz, amit maga akar. Kinyírja az embereimet néhány megfújt disznó miatt? És megint ide adunk ki. Ebben az eszeveszett világban maga pontosan ugyanezt teszi, megöli az enyémeket. Lehet, hogy az egyik legjobb barátom most hótan fekszik a pár órája történt csetepaté miatt. Amennyiben így van, tudnia kell, hogy az alkudozásnak vége, ha netán úgy dönt, hogy elenged. Börnet megindult az ajtó felé, majd visszafordult. Elbaszott egy világ jutott nekünk, Márzon. Afganisztán elzképes maga volt a paradicsom. Amerika ezekben a percekben is egyre mélyebbre süllyed ezredes. Gondoljon csak bele, Amerika az úgy Afganisztán. Hát ezért harcoltunk odaát, kérdezte John. És ez ellen közzünk most? Börnet elmosolyodott, majd az arcára egy pillanatra ijesztő, kifejezéstelen grimasz ölt ki. Napnyugtakor megtudja, hogyan döntöttem! vetette oda Johnnak, majd becsapta az ajtót, és kulcsra zárta maga mögött.